40 sortzi, Euskal Italofilon kombuta. Bat balitz, iraia hasiera izango litzateke zeru lehen argi printzak ikusten asten garen une malen hori. Teknikoki oraindik dik gaua da, teknikoki oraindik taberna irekita dago, baina fikzioari auspoa ematen tematzen garen arren ondo dakigu komedia finita dela. Puntu batera iritsita plantak egitari guzten diogu, sorbaldetako giarrak lasatzen zaizkigu, eta barraren epelera hondarttzako baretasun kadentzialera biltzen gara lagun batekin, eta itortzen dizkigu duela bi ordu duela hamabostegun aitorrtuko ez genizkionak, total kameriereak erratza pasatzen hasi dira, eta lo marea eztaia da gazteen begira da gurutzatu arabgiko ez betea, anttza da itxurakeria oro. Eta guk aitortzen dugu baiet, Idiepo talde hori gustuko dugula, Eta min gozo bat dakarki gula kantu ark. Ospa, ospa, irailau. Berriz adoratu nahi zaitu tizoskiarik osk egiten diozun bitartean. Ai, oinutxik, behatzak ondarrez beterik pedalei eragiten, zure atala bizikleta gorrian. Arrazoi dute de jornalistik, la mia malinkonia etutak olpatua. Uda harraro honetan, ekialdeko Italia eta aukera izan duzoen guzti guztiena da errua. Eta aitortzen dugu, inbidiaz berde gara. Siamo berdit inbidia. Zentsuriko nenean hori bai, lagunek bizitakoek elikatzen gaituzte, enes siamo Hau da, 40 sortzi. Estendalen gaitzak jotakoen asanblada. Eta sin egiten dugu, prima opoi, edertasunak sorabiatuko gaituela berriz ere. Jorn horregatze, buon jorn horregatzi, semo zaudete. Beno, iraia asia da, horrekin uda bukatzen da, eta aurreko hilabeteetan ekialdeko Italiak zapaltzeko sortea izan duten lagun italofiloak ekarrina izan ditugu puntata honetara. Bi elkarrizketa eskainiko dizkizu segiduan, hoietatik lehena, Natalia Gardea Zabal, e, irakasle lagun Bilbotarraren e, Beno, ba iraileko puntata honetako gure lemengo gonbidatua e, hemen dugu, e, gure deialent zain, e, Natalia Garza Zabal. Buon giorno. Un buon giorno. Eh, benos hemos e, gutako asko keuki duzun, e, euki ez dugun sorte hori, eh, euki duzu e, ekialdeko Italietarara joateko eta gainera uste dute... E? Toker espanago, zuzendunaz azu bestela, kampaniako toki baten egon zara, baina ez kampaniako tokirik tipikoenean, ez da? Bai, bueno, da mm. Bai, nire diazateko, bai, onartzen dizut, bai, privilegiatua zertitu naiz, e, nire txako, guaz, pizkata ipatu duzu moduan Italia bai, holan dezakinora esan. Ba, leku mitit, mitiko batetik, e, le, gero leku erreal batera nire bizitzan zehar, eta, eta bete izan dudan moduan, e, da leku bat izan e, posik jartzen nauela. Uh -huh. da, da, da bizitza alaitu eta eta kontent e, jartzen e, nauen e, leku bat. Argia bizitza eta, eta kalea, ezta, e, nola oh, da, e, ba, bai? Hori, ba, mm, bai, hori, ezakipazan. E, e, Batzutan frivolitatez esaten dugu karpe diem, eta olako zera leku, leku komunak edo, baino, baino nietzako italiak ematen ditori. Aha. Eh, bai, oso oso barrutik eta oso barrutik aphora eta oso kanpotik barrura apustasuna. Eta hori, bai, dira... ala da, ala da, eta gainera hori, bueno, eh, topikoa da, baina betetzen dan topikoa eta gainera eh, komentatu dudan moduan zua ortene, eh eh mezzo giorno ga fansarela eh igual dela juan sarela ba arik eta geiago eh oso, oso ba, aldezi, baino, bai bai noski eh oso oso egoragerean eh egi la bigaia bueno ni betetik pasatu den un confinamenduan ni gaina ikertu berdu oso oso confinamendu ba ezakiz eso sasunan aldesi baño bai bai ezakiz Oso-oso gogorra pasatu dut, oso-tabi jartu bat jabete oso gogorrak uh -huh. eta nire buruan eh, oso ja oso b ninguenean eta oso j-en ninguenean denetan betzatzen duen. Nortzen ba, bat dut Italiara sikiera bukatzen denean, venga, olat e buskate eh. irri bai, barde bat edo ateratzeko eta eta begira. Azkenean... Eh, Bueno, bai horre irek zen holan lehiat itxo bat, esatzea, bai italiara posile izango gari gaitzak, antolatu nuen dira hau, zene mm -hmm. alabekin jubnaiz, bai uh -huh. amasei urtekoak, negabeak eta, uh -huh. eta, eta pentsatzen duen, e, bai, igual ez dute nahi izango, eta izan genuen elkares eta bat etxean, holan konfinamenduan, eta plena nien, eta zantzaten, ama nola ez. <risa> babai eh gungo gara eta erabakien unen hego aldera. E, naiz eta egia e, e, esateko erroman pasatu genuen 5 egun. Uh -huh. e, erroman egondako gara eta naiz askotan, baina aurten izan da, bueno, e, argazkeak eh ikusi dira eta komunikatabean agertu da. E, bueno, inoiz ez agutuzudan erromarik utzena igual edo ba, alde, alde batetik eh zoragarriena. Yeah. garriena, peren, pues, bueno, imagina ezazue, fontana de trebi batean. Claro, danas uretzako. Hori da, ia, ia, ba, jenderi gabe. Edo, ba, argazkin mitik hori, bueno, tea, España koplazako eskailenak beti, jentes gainezka dausenak eto, dago, tea, ezin da, jesarrri, noski, baino, utzik. Edo pasegiata paseiata egin aforo imperialen paseo Soragarri horta akarri eta bueno hori eta gero beste aldetik eh bueno bai coviden eh bueno osea Euskal Herrian gertatzen modun edo bueno ni Euskal Herrien ez naiz egondu da honetan e, baino baino nabaritzuta edo beste lezutan bai iguali kanpotar e, gutxiago e, Ni niljatez bateran sartu eta fiskate topite egin eta eta heliarrituta ostra animatu zaretela etortzea eta eso gutxi Et, dut, eta eta orain egoera asko zokragoa da eh, hemen eh, Euskal Herrian eh, Italian baino eh, zer diren gauzak, ezta? Bai. Eh... Bai, hornik ikusi dudana beintsak egon izen lekuetan, alde batetik naiko zoragarria ez daki nola esan, eta harrigarria porque Roma ikizke Napoli sera juguine. Eta claro, Napoli se eh, ninguandu antzaten badin baduzu, pues se hace leku bat eta kingola izan, eh, Finlandia bak, uh -huh. distancia soziala mantentzeko erresalente, porque gente kalean bizi da oso, ezte eta eta nik ikusi dudana, bueno, du dana, ez beldurtu, baino baino bueno, eh, jendea seguen kalea, jendea seguen mm, jatetzetan maskarilarekin herria da, eh, bueno, irudia alde batetik ez da nik eburori, e, beste lekuetan eman alden, eta bueno, e, egiazateko nik ez dut sentitu olan e, zakit e, psikologiko kiedo, bai. jendean lasaitz egoen e, eta berri ogin dotez egoen kampotak bai. egoen turistarik beraz alde, gorezen, a, alde batetik e, claro, e, gozatu e, azken finean ba, gauzak e, disfrutatzeko beste espazio batekin eta beste Eh, hainbeste turistari eh, turistari gabe eta baina claro eh, baita ere giroaren falta eurak ere egongo ziren pixka, bueno zuk esan duzu nahiko nahiko tranki zaudela es baina hori da harri garriena nietsako osea haien bizimodu e, uh ese -huh. napoles etic negro igual de la jugnais naiz, etic salernora bai eh Eta hor, salderno da, nola baize iririk handienan eh, oso iritsikia da. Eh, oso zeratzu alde zarra, ererra dauka, bai. dauka erdiarokoa solagarria oso leku podita. Eta ja, hortik egoaldera. Hori da, ja, kampanian. Mm -hmm. eh, beti da, kampanian, da, baina da? baina geroia eta da, egoaldera. Da. Bai, bai. E, da, kampanian dukatzen da eh bueno basilikatasten gero mm -hmm. ja ja utengara e, e, e, eta baino dago ez, mm, ere eremu bat mm -hmm. e, deitzen da silento. Silento pamatua da ikusten mundua sehar ba, ba motzarela ja, motzarelagatik. Ah. Hor daute hor daute dago nune, bufalak mm -hmm. e, Azpalditik, baina gau ez da, jatuko kontu bat, hau gehiago urte dara mate hor, bufalak, eta ikoste ikoste dute, gero zertan zomatu zen pizta bat gazta zora garri hori. Ez gu, zera supermerkatuta, erosten dugunan, palean... Bai, ziketa benetako mozzarella, pillota, eder, eta bai, bai, bai, baina horretaz aparte... Horretaz aparte, imaginatzen dut, xilento ere, bai, bueno, esaguna guada, zupiñozuna no bat, moztarela, eta baina e, naturpa izaiak ez tauka, e, bueno, ez zean, gelditzen, nola baitezateko, ez da? Bai, bai, bai, alazera. Eta gainera beti, gertatzen eh, den fenomeno, ni etsako, bai, bat, eta da, zelan, eh, gizakio gara gregarioak edo, uh -huh. e, eta, <laughs> juten gara edo, Horko. Dendida zaki nola baiteni hortik eskatzen naizen baina eh? baino bueno, leku eh batzuetara eta eta beste batzuk eh izan da, ah. da ez pesida izamatuak. Nikuste hori da la hmm. sofamatuak da Amalfiko kosta. Hori. Amalfiko kostaldea? Hori, hori izan daren dizu hori da, da da justo eh, alboan. Zu Salernotik har dezakezu ikasontzi bat eta ordu batean zaude ai, bueno, famatuak diren Positano, Amalfi eta, eta leku errak irenak, eh? Esanuz, ire berrak, soragarriak, ez bizkaoriek eta baino oso turistikoak eta bueno, pelikunetan agertzen direnak eta eta orain adibidez situak, osea, uge bai vuelta bat eman genuen hortik, eh, vale, baño gero, ezakita 40 40 beste leku soragarria, bueno, soriones, esango dut, igual ez da izan hain turistifikatua. Uh -huh eta asko, zatoa, giro popularagoa, edo o, orko jendea, oso zamatuagaba, napolitarren, bueno, klaseaktain, edo, bueno, entusango e, langile artean, ba, orko hondartzak, eta orko epakarrik hondartzak, e, hau da, parke natural bat, e, italian dagoena hundiena, uh -huh. zilento, eta kau kostaldera llegatzen da, eta hondartza zoragarria daude, eta erriskaz horagarriak, baino gero barruera, e, osmendiak, eta dauz e, ba, leku zora gatiak. Deraz, e, me, e, ondartza eta mendia gozatzeko leku aparta, Dai. lasaia, eta asko gustatu zaitu hori desan duzuna bizakia gregarioak garela, ze e, askotan etxean, eta komentatzen dugu, nola e, ja ez ere muturistiko batetik bestera, baizik, eta are eskala txikiagoan e, leku batzuetan kale agusitik atzeko bigarren kalera, ze nolako diferentzia dan, eta nola elizakiok ok, jotzen dugun e, beti edo askotan hori ba, ba, bide e, bide tipikoenera ez eta eta kasu honetan ikusten da ba, nola ba hoize ba pizkat 50 km aldentuta e, hain tamatua da beste aldea besteko ez eskaintza e, polita daukan leku bat eztainain hain, hain ezaguna eta bueno pues e, selako, selako gozatua hori hori disfrutatu alizatea Natalia, e, zera, bi nera berekin, joateak ez dakite denbora eskorikutsi dizune e, irakurtzeko edo ez dakite placer mundanoagoetan eman duzune egunan e, noski gastronomiak eta paisaiak horretarako bultzara derra emate, ematen zutela e, azaldu diguzu. E, irakurtzeko denborarik duzu edo zerbait gomendatzeko edo Bai, bat izude, eh, hori da oporrek dutena, ez da, bizkate, denbora, bueno, eh, ematen dut, ema normalean, elaneaz ordenean, ez induzulegin, eta, eta bai, eh, irakurri dute, pff, ez dakit, eh, o, o, orain dela oso gutzi, baina klasiko badala, eta nola ez, eh, italiara, italiara joan da, meri bir den azken diburua, eh, ni, bueno, eh, komendatzen du, porque... Ba, ezakitu, gendea sagutuko duen, oso, oso famatua da porque eh, eh, eh erromatar dela zatu eh historia, uh -huh. batez historia klasikoa, eh oso dela pedagogikoa, antekipioekin de eta bueno, horretel televiztan dauka, bueno, e, e, bera da eh dela eh Oxfordreko eh irakaslea uh -huh. eta, eta ematu mesoragarria bueno, oso oso baliogarria ba e, ez dakinola izan popularizatzeko eh e, oso harrotzak edo oso handiak hitzes e, ez dizu gauzak eta idatzi du SPQR eh latz publiko liburu bat non egiten du errepaso bat eh hori bai, erromatarre republikatik imperiora da bai, historia baño dira oso oso erakari erakari eta erresa eta bezakik e, bere ikuspututik zen oso baliagarria sumenitza izenda gainera que uh -huh. son vuelta que no batzutan esa holako berai estereotipoak, edo batzutan e, aurre iritziei eta bueno ba, norbaiti bai interesatzen baldi mazailo hurbiltzea e, hori historia erromatarisra askenean da gure historia bai eh atzean daukagu bai e, Tradizio klasikoa e, bai bai gugan e, bizidana e, Entonez, ba, no, ulertzeko ba, ikuskuntu ba, oso, oso erakargarri eta oso intergarri batetik, ba, SPQR e, meribirdena. Oso, ondo, bat, zelan posten daizen, e, divulgazio historikoa, eta gainera antziñaroko historia e, gomendatzea, ze, bueno, bat, hemen beti egiten dugula historiaren txokotxo bat, baina orain arte ikuste uste dut, zaharrena, ba, ez dakit maizkoa egin dugu, baina beti aro modernoan edo garaikidean, beraz, e, ba, gaitxo ba, zelako se la mm -hmm. Ba, ba, os ondo Natalia, ba, placer bat izan da zurekin izegin izana. E, apuntatzen du txilentoko kostaldea, ba, bueno, Ekialdeko Italietara eh izultzeko ba, ba, bueno, aukeradukiko dugun urrengorako eta ba, ba, mil askere gure gurebei hartu izanagatik. Mil esker gozka. <laughs> Venga, grate. Diriamu. Eh? Eta Natalia Gardea Zabalek eh, Metzot Jornora egindako bidaiaren kontakizun eh, deliziosoa entzun ostean, Euskal Herria Italia da elkarte sekretuko bestekide baten eh, kontakizuna entzungo dugu, are eta goaldera go, go joan dakoa e, David Zapirain dugu gure bigarren bondidatua ereiten kultur zerbitzuak eh, enpresako sortzaia eta baita, ba armazia beltza argitaletxeko kidea. Beraz, eh, espero dugu, bigarren elkarrizketa hau, lehenengua bezain beste, gozatzea. Beno, eta hemen daukagu eh, telefonaren bestaldean dagoeneko eh, gure puntata honetako bigarren gonbidatua eh, David Tapirain, eh, bon jorno. Jorno. Zemuduz, eh, zemuduz, David. Ozu ondo dugu, ez tal? Eta e, buruz e, itsegiteko, beti hendo? Beti prest eta itzulera honetan, ba, pixka bat e, gure entzulei e, kontatzeko ze e, non egontzaren eta, eta zer ikusi duzune okera espanago e, gure, gure iturriek e, utxekin ez badigute, gute egoalde erantz e, joduzu honakoan, ez tal? Bai, bai, e, aurten ze bai, berezia egin behar genuen e, arrasoia eskogatik eta egin gabe genuen bizita burutu dugu Sicilian. Uh -huh. Sicilia ara aurrenekoz? Bai, hori da. Eta pospozik. <risa> Nola ez? E, zelako, zelako impresioa, ez dakite aldez aurretik... E diren irudiren batez, neukantziziliari buruz, eta horrekin bat etorri den, edo apur bat diferente izan den, edo... Bueno, ba, nire uste dute joan dabeko guztiok dugun, iritzi eta batez ere burua topiko beteta, eta irispen zarenean, topikoak dut baita, ongo dira, baina ez ditugu topatu, eta topatu dugune izan daba, zendea oso atsegin eta arroa, eta oso-oso eraman erraza, bazintzomikoak, mm -hmm. Eta oso ondo pasadugu, bat ez ere ba, jendea da bidaiatik jateraztoa eta bestein bat gutizi, nozit? Mm -hmm. e, gutizi gastronomiko imaginatzen du, Sisiliari buruzari garela. E, eta ja. ze galdeturan zunen, ze, ze alde bizitatu duzu, gutxi gora bera, ze edo, guarte oso tikegon zarete? Eta edo... e, e, hain luzea izan eta zun batean ba, eki ekialdean ibili gara pizkaz kostalde e, ionikoa Bai, horia, Mendipizkat ezagututa, eh alda pagorata bera, ba, bateser e helburua zen Itxieli ondoko buru garbiketa egitea. Mhm. Mm batean modata burbuiak egite. Se, Zanera se. Egin. Se ondo, se CDR eta gainera, bueno, Itxialdi aipatu duzula e, eta Italiari buruz ba, hainbat eta hainbat albiste eta atentxeare bombardak Eh, Itzela izan genuelarik, ba, marchoa, pirila alde horretan, zenolako egora topatu dugu. Zuse, klaro, Italia tratatua izan da emendik ba, oso modu homogeneoan, eta... Eta, bian... eta esa, esa horrela. Eta horrela. Eta horrela. Eta horrela. Eta horrela. Eta horrela, aldaketa bat egiten, ba, Euskal Herrian betala, eh? Zalapur diko zenbakiek, ez dut eserik usirik, bilgu edo gazpizko zenbakiekin, Uh -huh. eta han gausa berada baina bi derobe gu egon ginean hangoek esaten ziute ontsuko jaetzen zutela gugatik ez eh, bueno eske es, den es ustabildatu gu ginez bi derreko eta lenga ti ke saiengoati peior ni segi eskutako tegotako izango ginen uh -huh. eta guan andun denean Ekatten Italia osoan positibo kasua zengo Euskal Herrikoa gainina, baina esan bezala haiek dira hogai alddi sei. Uh -huh. Eta gaur egun ora, orain dugu pendiente liguria eta egon gara begiratzen eta gaur egun haigaskaten zenbakiak hendu eta e, lombardia eta Roma berriro izango e, zenbaki berdineek. Eta se kasualitate orain albistegitatik eh, desagertu da Italiari erreferentzia oro eh, ezabatu izan da, ez da orain eh, gauza kapur bat edo beto doa zela. Bai, bai. Eta 85.000 eta irakasle kontratatu bar dutenean eh, <risa> ikasle errazio jeitia al izateko eta kulturalari aurre egiteko hori hori aurrekoan aurrekoan argiak ateratzen artikulua eta eta bueno eta eh, gure redakziotik eh, Bertzio bingen nuen eta zangen nuen, eh, kasu guztietan Herria ez dela Italia eta kasu honetan ez dela betezen, eh, ez da beteko ere, ematen eh, <risa> eh, <risa> eh, <risa> eh, du gauza kez direla horrela. Haizu gauza bat, eh, liguria ipatu duzu eta eta bueno, gure e, gure zera e, ikerketa batzordeak e, jakin badaki ba, bueno, e, edo... Antse mandu hortik eh, susmoren bat, eh, zera ba, zure, zure italo filiaren jatorria, eh, liguriarekin lotura daukala, eh, lindraimukre, li, pro, prozaiko samarra baina eh, kultura kulturaz eta azukrez ordituta, ez da, nola baita eh, Kontatuko diguz, right. aputxuak gehiago nondik eratorren eh, eh, zaten ari garen guzteo. <laughs> Bi, bi iturrin hola baiz, egun eh, se dut guztion txap peregrin, peregrinazio gunea beharko luke Aldamar kaletu italianos heladeria. Uh -huh. Azizela, eh, kopa ligurra dekin. Uh -huh. Eta behin hori zer zen eh, oso garbi jakin gabe, ba, berri lore eh, bueno, partikularek bultzatuta behin hartu genuen furgoneta eta deskuidan ligurian agertu Eta handikane ezin multatu Zin bueltatu. Isozkiak paradisoaren ateak ireki izoen, eta? hala da. Eh, religionek, ba, pastafarismoan oin da, eta variante badaka daka izoskiaren indokita, argita darbi. Ze <risa> hondo, ze hondo, ze hondo. Eh, bueno, David, ba, ez dakite... E, zerbait fantasea bai eh bat eta dala bueno badizu ez 40 beti liburuak eh momentatzen ditugula eta eta bueno, eta zure kasuan eta zera ere eta eta zerak eta eta beltzak e, azken urtean azken bi urteetan eduki duten eh ba jarduera kontutan hartuta e, imaginatzen dute alde horretatik ere ez dakit eh Gertako argitaletetako lagunekin egoteko parada izan duzun, edo zelandoazen onda muineanen bigarren e, atala eta etako banekolinen eitzultena, e, e, zer konta diezare, diezak e, guzu horriburuz? Ba, bueno, e, e, Italiako argitaleteta egoitza du Milano, uh -huh. bau, du izena, orduan, ba, e, zera, pandemiaren gorentasunean, handikan idazten zibuten eta, eta da ikaratuta dutatzugen. Hori guretzat oso garri izan zen e, negazionismoaren eta hainbeste folklorismoaren e, aurka aurre egitegoz. Oenekalin Euskara e, beraien <laughs> erronka izan zen guk ezen dukan asmo berezirik, baina bat e, duzten eta orduan... E, behartuak ikusi genitun gure buruak eh, arrokeri euskal-italianoari ah, hori dela medio. Guretzat berri izan dela oso ezkertzekoa eh, goi maiako Europan erreperenten nagusietakoa den eh, koniki dugan eh, gu, jarri duen konfiantzaz, eh, gu gara eziztiten ez eh, lehen egitaletxa. Eh, Eta horban ba kogane kalin egitea Baina, oso ondia izan da, eta osa ondota zago. Uh -huh. Eta onda muñean, badakitzen, behienek nahiago ezutelako banekali, e, erraza oira burtzen delako, baina, nekuzkut onda muñean. E, ez komiki bezala bakarrik, literatura bezala, behenditu ba, zineela. Arra gaitago, zero kalkareren mundu berezi horretan, eta ez, mundu... El literario propio horretan sartzeko, ba, onda, mui gehiago ematen duela, baina baitare, apur bat gehiago eskatu irakurla, eri, ezta? E, hori da nire bai, nire bai. esperienzia personala, nola baita? Bai, bai, hala da, nire eh, ikustetori objetibua dela, baina eh, eta oso polita da esan deusuna da hartzen baduzu itali asko edizioak gauza dela getratuko zinzula. <laughs> eta eta ez da kasualitatea, o segun ha agertzen den hizkuntza hain berfitza taín etzia eh barrenetik atera hitzailone eta propio, propio da horrela. Euskarazkoa. bakerrik euskara oso saia da irakurtzen eta hori da zorriskoa o sea, horrela dagolako egin. Klaro, imajnatzen dute bueno, eh reviviako ezetan reviviako Bueno, le nik eta maina saldu behar dugu. Ez da gitenentzat, eh, 2000 dela Roma periferiako auzo bat, zero kalkare bertakoa dela eta ro, bertako eh bertako romanesko eh, bertako bertako e, hutsa da. Hori da bertako zera, eh, izango dut dialektos, ba ba bueno, zeratuta idatzita egongo delado, pertsona pertsonaie guzti egiten dutela. Orduan, karo, euskerara pasatzeko Orduan ere nola nola izuliori hori izango san erronka nagusietako bat, imajinatzen dut. Bai, bai, bueno, eh, goke da bakienun hori erro mintzela eta ta espolerrian erro gehiendakien ez, polizia gerenik berdelari bera, berdela, berdela berari pasak geni eta claro. Gertatu hitzaion guri argitaletxearekin gertatu bezala. Mindu eta erronka bota es gero mundikan atera eta isorrai eta egin. <risa> mayoría ba, le han comentado de su modo han oso carrera eh e, e, euskalduna da italianoa liberean, beraz eh ortzoguen eh pop ko, confunzio astralori edo zakizelan se lan dei zu e, bai eroma maldizioa bai eh histori honeko maldizioa kasu honetan e, david ba ba positzela zu hemen euki izana eh ba dizu nahi dusunean e, itzul zaitezkela Berdel berririk denean, ba, ba, ba bueno, eh, txiki bat ere, ba, nahi hizuonean eta, eta eta beste eh? Ba, eskerrak ematea, mi esker, hemen egotatik. Ba, eskerra sui hizgaratik, hasondo. No, Bigon bidatuek bil lagunek metzot Joornoari buru aritu zaizki buizketan. Bere ondaen material eta inmaterialazun, bere gastronomías, bere jendeaz. Aurreko saioren batean aipatu izan ditugu, egoaldeak eta Siziiliak jasotako eragin historikoen arlo batzuk. Aipatu izan dugu zibilizazio ugari kutzi zutela bere kulturaren lorratza, baita bere domeu militarrarrena ere lurralde uen gainean. Alabaina, gaur arte, ez dugu haipatu, Iberiar erreinuek mende luzez menderatu zutela Sisilia. Mila berreundalaro gehiatabiko errebolta probesturik, Aragoiko koroak uartearen gaineko kontrola eskuratu zuenetik, hama sortzigarren mendean, Espainiako ondoren gotzagerraren ondoko bake itunek, Hispainiar monarkiak italian zituen lurraldeak galdu arte. Esan gabe doa, historia ez da insimplea, lau hitzetan laburtu berri ditugun bosmende hoietan, italiako lurraldei eragin zieten, ora dinastiko nabarmenak izan ziren, eta milazortzireun dairuro geian, bere berespedizio famatua, e, martxan jarri eta bi zizilinen erresuma desagertu arte, familia lotura estuak izan ziren, mediterranioko bihertzeetan tronuan ziren errege erreginen artean. Errepaso historiko harinonekin, Gure asmo bakarra da, gaur historiaren txokora, ekarri nahi dugun gertaerari testu inguru apur bat ematea. Pistak beraz, hauesek dira. Metzo jornoaren ondarea sarituko gara, eta Espainiar domenioaren garaian hasitako zerbait kontatuko dugu. Eta eguzkiaren eta zuaren lurraldeaz ari gara. Kostalde ezin ederragoetan, indar zuntzitzaie mehatxugarriak hanemen kabarreiatuta dituen lurraldeaz. Noiz behinka, Indarte lurikoa askatu eta ikuskizun eder bezain ilgarriak abiarazten dituen lurraldeaz. Normalean, eremu honetan Etna Bezubio edo Stromboli sumendien erupzioari lotuta agertzen dira lurrikara indartzoak, 17. mendearen bigarren erdian, baina 24 urteko aldearekin gertatutako bi hondamendi naturalek, Etnaren 1679 beratziko erupzioak eta Notoko baiarako 1693 lurrik lurrikarandiak, hain zuzen ere, ba eragin zuten Inoizko berrera ikuntza arkitektoniko interesgarri eta ederrenetakoa. Gaur, beraz, siziliako barrokoaz eta ura eragin zuten kauses, causa naturalez, kasu honetan, arituko gara. Aipatu berri dugun moduan, 1669an Etnak azken mendeetako erupziorik bortitzen izan zuen. Martxotik ustailera luzatu zena, eta jaurtitako labak laba antitate itzelaren eraginez, inguruko lurraldearen morfologia modu oso nabarmenean eraldatu zuena. Kataniako hirian esate baterako kostaren lerroa metro asko leku aldatu zen. E adibide bat jartze arren, kostatik gertu eraikia zen ursino gaztelua, guztiz inguratu zuen labak, Eta erupzio maitzean urertzetik kilometro batera zegoen, gaur egun dagoen bezalase bestalde. Erromatar garaiko gantziteatroa ba, guztiz estalizuen magmak eta arreziek ba, bere defentsa funtzioa galduzuten ziren gehiago hiriaren gainetik askorik nabarmentzen. Inguruko herri batzu berriz guztiz perreraik izan zituzten. Irigunez arretik gertu hori bai. Horren adibide dira Abel Paso eta Mr. Bianco. Baina erupzioak katania inguruko arkitektura eta urbanismoa guztiz hitzura aldatu bazituen, mila zeireun eta larogetamairuko lurrikar handiak Siciliaki alde osoari eragin zion, bai suntxiketari bai ondorengo indar sortzaileari dagokionez. Zuntxiketaz, ez gara luze arituko, bakarrika ipatuko dugu, Sicilia azken mendeetan kolpatu duen katastroferik handiena izan zela, Richter eskalan zazpiko mazazpiko magnitudea izan zuela eta iruro gehimilla hildako baino gehiago eragin zituela. Kalte materialei dagokionez, kolpatutako eremu geografikoan hainbat eta hainbat herri utxetik eraiki behar izan ziren eta guzti guztietan zenbaez inak izan ziren berreraiki beharreko eraikin zibil zein religiosoak. Egoera kaotiko honek, baina aukera eman zuen, Siziliako barrokoa den arribitzi arkitektoniko eta urbanistiko hori ba martxan jartzeko. Ezta? E, biurguneak eta floriturak dira aren, ezaugarri nagusiak, arkitektura e, estrabagante eta ornamentala zarigara, arkitektura dekoratiboa, alaia eta argitsua, eta Sisilia garaikidearen identitatea zizelkatzeko elementu ezinbesteko bilakatu zena. Barroko berantiar bat gara. Mila zazpireun eta hogeita mar eta eta laro gehiartean lortu zuelarik bere garapen artistikorik behinena. Ordurako Sisilia zegoen hispaniar monarkiaren mende, baina bai ondoren gotzagerra maitzean Madrileko tronuan eseritzea lortu zuen borboi familiaren mende. Estiloaren ezaugarriek, garai horretako ordena soziala islatu zuten, aristokrazia edonista eta estrabaganteak gobernatzen bai zuen, eta aristokrazia hark enkargatu baitzituen lan geienak. Hala, eliz gain, aristokrazia horren bizileku privatuak dira, Siziliare barrokoko eraikin geienak. Temploen aldetik, Sirakusa edo Kataniako Duomoak, edo Ragusako San Josepe Elisa ipaditzakegu. Jauregiei dagokienez berriz, ba, oso saia da hautaketa txiki bat egitea, inbeste izanik, adibide bikainak, baina zenbait aipatze harren, ba Cantaniako Palatzoa, Bageriako Villa Palagonia edo Xikliko Palazzo Beneventano ekarriko ditu gora. Bultzada eraikitzaile honek bestalde, ba, Andrea Palma, Rosario Galliardi edo Giovanni Battista Bakarini bezalako i Peninçulako maizuengandik ikasitakoak aplikatzeko eta e, estilo propioa garatzen joateko aukera mm, zenba ezinak eman sizkien. Urbanismoari dagokionez, oinplano hexagonalez berreraikitako Gran Mikele eta Abola barrokoaren erreminisentzia klasikoenak gogora dakarski gute eta ezinuka begietarako gozagarri denik, kale zuzenen elkar gurutzatze geometrikoki perfektua sentitzea planoaren erdigunean kokatutako plazatik, plaza hexagonala Gran Mikeleren kasuan eta karratua abolarenean. Eta zer esango dugu ba? Deziatzen gaudela, arribeltz, volkaniko, zeraikitako jauregi baten itzalpean berriz egoteko, burdin forjatuzko balaustrada duten balkoiak pare, puti, jostarien burlaize ekenudun figuren begietaraso. Iritsikola eguna. Mañávitarteán el Ica de Samur y bai, e, induru irakurtziamoa dala osatzeko gure behi eskatu baitiegu gomendio literarioak ematea eta horieseek e, aipatuko ditugu ezin egokiagoak, kitsikagarriagoak eta anitzagoak iruditu baitzaizkigu. Gomendio horietatik lehena, Mary Bird historiagile eta Oxfordeko irakasle ingelesaren SPQR liburua da. Badakizue iski horiek senatus populusku Romanus esaldiaren akronimo osatzen dutela, erromatar senatua eta herria esan nahi duen euskeraz, eta erromatare errepublikaren garaiko gobernuari erreferentzia egiten dionaren, erromatar estatuaren emblematzat hartzen duguna orokorrean. Bada, erromako hiria sortu zenetik goi imperioa, erori arteko milurtekoa, modu divulgatibo eta irakurterrezean asaltzen digu berdek bere liburuan. Monarkia garaia, errepublika osoa eta imperioaren asierako bimendea kain zuzen ere. Karakalaren ediktuak imperioko biztanle guztiei erromatar e, iritartasuna eman zien artekoak. Estiloa eta gaia guzti aldatuta David Zapirainek farmazia beltzaren azkenaldiko bi berdeli buruz aritu zaigu. E, biak alabiak zerokalkare binetistaren lanak. Kobanekolin olin eta ondamuinean bi, zehia geroago novela grafiko esari gara. Oso holan desberdinak direla esango genuke, lehenak, zero rojabara egindako bidaiaren bidez, herri errikurduaren esperientzia politikoa eta belikoa kontatzen baitigu, samurtasunez eta inolako andina irik gabe, gure ustez, oso eskertzekoa dena milaka kilometrora dagoen gatazka batera, hurbiltzen diren, Europarrak direnean bai idazlea eta bai ba, irakurle potentzial gehenak. Bigarren liburuak berriz, izen etikazita, iradokitzen du, aurreko novela grafiko baten jarraipena dela, bide batez, ura ere euskaraz, e, eskuragarri farmazia beltzean, baina genioen bezala, aurrekoaren jarraipena, izan arren ba solte irakurdaiteken novela da, eta zerokalkareren unibertso literario propioan murgiltzera behartuko du irakurlea. Hasi eran, agian lan apur bat eskatuko diona, ba, pertsonaiak eta izkerak barneratzeko orduan batez ere, baina hain zuzen ere lan hori izango da horri aldeak e, ba, pasatu orduko, ba, unibertsori bere osotasunean e, gozatzeko aukera emango diona irakurleari. lehari. Ekon kuesto, finiamo perotxi. Grazie mile, puntata hoentzuteko tartea hartu duzu enoi. Ogoratu 40 sortzi jarraitzea Twitterren, edukiak internet arkaiben izango dituzuela eskura, eta baita etzi.pm webbunean ere. Bertan, 40 sortzira RSS bidez arpidetzeko aukera ere izango duzu e. Bi auguro, bon jorno, unan buona zerata, epito apuntamento il primo octobre. Txau lagunok.